Днес сме 24 юни 2005 -та, 2015 -та година и провеждам интервю в град Карово, България. Значи, добър вечер. Добър вечер. Окей. Okay. Um, значи, сега да започнем, може, нали, така да ище, но кога година си роден и къде си роден? Това не е много информация, няма? Не? Uh, не, не. Значи, роден съм в Каго. И, 7, и 8 година и в момента да съм на 57 години. М -м -м. Може ли да скажете за детството? Как е било ами, на времето? Детството, значи живеех ми в къща с голям двор. Ходих на училище в Каго, Средното образование го завърших в Каго, След това завърших висше образование в София. Машинно инженерство. Десът ми протечи в игра. Живеехме близо до реката, около реката, около боровите, с приятели, в учение и така доста интересно в смисъл такъв, че наред с хубавите неща, като всяко едно дете, вършихме и дори. <laughs> а такива студентски нали, бригади от училище ходихте такива, да помагате? Значи на бригади ходихме от, бих казал, от малките косове. Не си спомням кои години. Може би трети, четвърти клас. Основно, като по-малките деца ходиха на полеки бригади. Примерно да бират грозди. Основно сме брали грози, тук имаше много грози по нашия край. И рози. Най-интересни са ми били бригади с розите, изгрозито. Защото розите тук са специфичен поменяк за на нашия край. И сутрин ставаш в много рано, в 3-4 часа. Почваш да биеш рози. И към 9-10 часа приключваш с и Се прибираш и почваш да играеш. Това ставаше основно май-месец се бригадите и есено време за гроздито. Вече като по-голям ученик ходихме на по-големи бригади. Бил съм на национална бригада на Белмикен. Каква е тая, не разбирам Белмикен? Белмикен е зувире правихме. А -а. Um... Правихте ни го или са Еми, нашата цел беше задача. Беше да слагаме чимови. Това са тревни блокови, които се взимаха от дъното на езовира и се слагаха на стената. Последствие, като студент, ходихме на брега и селско стопанство по, mm -hmm. по северна на България. Mm -hmm. Най-различни неща сме брали. Грозди, пак домати, пипер. Така Значи, при гадите имаха негак си... да Да, да. Каква? Имаха и възпитателна цел, Защото учиха децата, младежите на труд от най-малки. И в момента просто аз съм се научил да се трудя. Да ни хализувам, да ни... Просто да постигам всичко с труд. Uh -huh. А вече са сено... Това, кой беше. Кой е сено... То институт или университет в Софо? Университет. Този. Е, институт. Е, е, институт. На времето беше институт, сега е университет. Е, просто смяна на. Те функциите са едни и същи, но. Просто малко промяна на името, е. И там как беше учението? Еми там учението беше доста интензивно, с доста задачи, проекти. Даже проекти сме правили в средното образование в техникумът, механо техникума. Mm -hmm. Тук съм чертал по цели нощи. С примитивни средства, репографии, моливи, <рък> пергели. Няма сегашните модерни средства, mm -hmm. които бяха, които са в момента. Моята, да потвориш тази врата, съди. Yeah. Просто много се чува това всичко. И... Значи, че... Щоба си бил в техникум, значи си бил насочен към. Това, да, всичко, към техническите, техническите. да, към техническите, техническите специалности са да. назорчен. А баща ти, какво той работил? Майка ти те. Значи, майка ми и баща ми били, Майка ми беше обикновено работничка, смисъл е такъв, че не беше свързан с производството, но беше и обслуживаше производството. Беше си като складачие на инструменти, нали, инструментите. Пак в завода? Не, тук Микас. в е, Дапа. А, баща ми е бил економист със средно образование, дълги. През целия си живот е работил като економист. С нали? тереже и така нататък. А ти как с една посока на технически? И ми... И правя поради проста причина, че на майка ми роднините бяха повече технически. Но и свързани с техниката. И елитното учебно заведение в Карло, с което се влизаше с конкурс, беше именно Михано Тяхима. Ни за че са да чува тук. Да, наси. <постави> Та на къщи. Ако искаш да се види, молод също. Мерси. А вече като завърши. И... Първата работа на следвато завършване да пише. Рата. Начи... Или то типно работа, първата рада ще се прави? Значи като завърших, аз бях свързан с завода, време за супут, като стипендиант. Получава стипендия от завода, още от първата година на и След като завърших, бях просто задължен да се върна в завода. Не, че не можех да се откажа, но нямах друга альтернатива в смисъл, такъв можех да остана и в София, по няколко показателя, но предпочитах да се върна тук в е... родния си кай, да. И от работа завода. И тази първа ратова заводна, каква беше? Това ти отговори? Ми технолог. Започнах като технолог на... към един от заводите. Значи, Веми Зесопот се състояше от 8, 9, 10 завода вътре в него. И в един от тези 10 въда започнах работа като технолог. Работата ми беше интересна. Правих технологии на отделни изделия, обслужвах производството. С кои хора работиш там? Имаше ли други, но така, Тък му завършили, колко. Значи Друг, беше разнороден, значи, първото, което е групата, която бях, бях бяха преди 06-ти възраст, ка... може би, вестина години, от деца вика, от 2-10 години по-възрастни от мене. Рекорите на групата беше така среден възраст човек с доста опит, с доста познания. И отделно пък имахме контакти, основно контакти имахме с долу с цеховите, обслужвах един цех, който беше доста голям като персонал и там вече хората бяха с средно и с основно образование. Контактувах с тях. Освен това, горе в самият отдел, който бяхме, имаше и други отдели до нас, които контактувахме. Така ли служебно. А понякога и, както се казва, и лично в смисъл такъв, че... Много често се правиха, да кажем, сабирки с по различни поводи, празненства, тържества, банкети, което някъде изплутяваше хората, и колективът. Както в самия цех, където ми канеха нали, в такива моменти на такива мероприятия, така и в самиите, нали, самото управление на завода. А ти кога, коя година започна там, в завода на работа? 1985 година. Но преди това съм работил 8 месеца, аз в производството, като строгак, тъй като не можах веднага да отида да уча, като... нали? да, не да, да следвам нали? висше образование. И това до някъде ми помогна след това висшето образование. Значи... Вижте, образование го изкарах твърди, така да кажем, леко последните години, защото познанията, които ги имах от средното образование, Михално техникума, просто бяха на много високо ниво. Специално тук като е техникум беше един от училищните в България. Имаше доста, така имах се ученици от цяла северна и южна България. И накрая, випускът, който завършихме, 77 година, от 186 човека, випуск, само някъде 15-16 души бяхме каралици. Останалите бяха от различни краища на България. Тъй като напливът на ученици тука беше доста сериозен, нивото беше много високо и съответно интересът на ученици да тука тук да учат беше голям. Значи, имаше, имах се ученици от Черпан, от Асеноград, от е, Пловдийските села, Раковски, от Стрелча, Панагюрищи, от Троян, Павел Баня, mm -hmm. просто, бих казал, от цяла централна България. Mm -hmm. И след това подготовката, която ми дали този техникум, Михано техникум, просто след тън, много ми помогнаха вижте образование, тъй като просто някои от дисциплините си дублигаха. И знанията, почти нивото на знанията не беше, кой знае какво голям, голям, голяма разлика. А вече се едно... Колко, колко време работи като технол... технолог и после... Еми, като технолог работих 4 години. И после каква беше следващата работа? Еми, следващата работа бях за... беше заместник-началник Сирих, началник Сирих бях. Доста време. И какви отговорности имаш на тази позиция като началник кът на цеха? Е, естествено, трябва да обеспечиш производството, да съдиш работа на работници и да обеспечиш производството с материали, с инструменти, да гониш така наречените планови, тогава имаш ми планови, задания за изпълнение и така. А е, как беше след на това всичко работа с колегите. А, с Ти викаш панкети сте да хотели такива неща. Значи, е, да В ви принцип. Е, значит, всяка е на бригада имаше име, нали, патрон така наречено. Да Та кажем бригада Василийски, бригада Георги Георг, Бенковски. Всяка бригада си измисляше някакво из... име на някакъв э, герой или някаква, примерно, бригада Малчка или нещо такова. И съответно, тая бригада э, на края на месеца начисляваше като един... една дадница на този герой, не на името на този герой която сметка се внасяха пари и в определени моменти тези пари се използваха за така наречените културни мероприятия, екскурзии, банкети. Отделно от профсоюзите се отпускаха средства също за такива мероприятия, от управлението на завода се отпускаха средства. И почти всеки, да кажа седмица, но и всеки месец се ходеше по изкурзии или си правиха някакви банкети, някакви поли, особено такива, да кажем, като нали, празници национални или пък да кажем някакви други празници. Защото в тези мероприятия си, значи, работиш се наистина доста сериозно през работното време, интензивно, но пък когато дойде момента да празнуваш, просто всичко се оттърсва от тази работа и наистина започваш да се празнува. Основно, в... извън работно време това да си правиш или с, да кажем, някакво част-два отручване от работа. Но по изключение това беше. Основно изкурзите се правиха в събота и неделя, банкетите вечерно време. И така. Много често, много често се на наистина банкети. Използваха се и базите на завода, значи завода имаше много бази. Самия завод, комбинат, като комбинат имаше няколко такива бази. Дата беше на Несебрак, почина станция. Отделно имаш и други бази. Отделно пък всеки един от заводите вътре, в самия комбинат, имаше собствена база. Както тук в района на Общината, така и извън Общината. Значи в Розино имах, имаше база, един от заводите на Остено имаше база. ...даже не сме ходили с баща, ти, майките там, и <си> вас, не помня вас. Къде е на Ростяново? На да. да. Ам... Значи тези бази си ползах въпреди от работниците с отстъпка, т.е. спеше си, да се каза, спането беше безплатно, но си само ядени и... Или пък се заплащаше някаква символична сума за спане. в рамките на, примерно, лев 2. Mm -hmm. Не помня на човек колко беше, но там не пък е беше. И така. Отделно пък храненето в столовите беше на символични цени. С един лев-лев и нещо можеше да се нахраниш обилно. Новият. Как беше атмосферата там, като влезнеш един стол? Как изглеждаш и... А, атмосферата... Просто нямаш време, нали? В смисъл, отиваш до, до обядваш, отиваш с колеги, отиваш, кажем, нали на гореца, двама-трима колеги, ти, или само отиваш да ядеш. но просто отиваш, взимаш си яденето, сядаш, ядеш, но... атмосферата беше смисъл така, нали... Ядният беше хубаво, добре приготвено, обилно и, както казах, на символични цени. А тук нали, много се на завода също и нема е и строителни компании да строят се, като жилищни блокове, такива неща. И тук ми казаха, че е също. Значи студи, да. самия, завод, самия завод, строеше жилища и ги предоставяше под найем на работещи, които бяха извън, които нямаха жилище. Тук или бяха извън а, общината. Тоест, трябваше да се подслоняват некаи. През тези години се направиха много цели квартали, както в под сарая, както тук вънното гръче къде се намира това войното грече? Ми... Там се една да, към? Краят, на краят края на грече? Посока Сопот, да. Като отиваш дясно така. Като отиваш към Сопот, дясно горе. Това всичко беше постоянно стену от БМЗ. Еми, значи военното грече, то се казва военно грече, защото значи, там строиха първо военните, за нуждите на армията, на военнослужащите, офицерите, но и... Една голяма част там построиха и завода с жилище, както не само там, но и из целия тук град Каво. Ги построиха. Наймите бяха символични. Пак някакви, бих казал, все едно. С една надница дневна можеш да си платиш наймат на завода. Тоест един ден работиш за найем само, на Заводският апартамент. А вече като... Почина седно... да кажу, те, с едно... Хайде да кажем... Съм 90-та година, 90-те години... Нали? Вие поча... съзнахте ли от началото, седно, че ще има такава голяма промяна? какво мисляхте се на по това време? А, значи. До някъде промяната я ми и даже аз така, в първия момент смяната на, не толкова на режима, колкото на държавния глава, който беше много години, тогава той жив е, управляващ, го възприех така с е, чувство на, на удовлетворение. Но само няколко месеца след това вече разбрах на къде отиват нещата и е, е, почнах да се разочаровам в смисъл такъв чип. Вече започнаха е, доста угазвания нали, на доходите, социалните придобивки започнаха да се губят, е, защото в крайна това, което беше безплатно здравеопазване, изведнъж започна да, да отпада. Е, е, Тези придобивки, които ги имаше при това, да кажем, както казах преди малко, че тези банкети, веселия, просто почнаха да, да замират. Защото доходите на хората тотално м паднаха. Значи, ако, примерно, преди промените средната заплата беше м около 200-220 лева, а минималата беше 130 лева, с тази една заплата можеш примерно доста неща да се купят. С една заплата отиваш примерно на почивка, купуваш си картата за почивка и отиваш с на почивка. Значи една карта за почивка беше 56 до 60 лева за 14 дена. И, и с останалите пари отиваш на почивка. С една заплата отиваш, купуваш си, както и отиваш на почивка, като в тая почивка, примерно, виждаш абсолютно всичко спане и ядене, и отделно от и другите пари, с които, примерно, можеш да си позволиш да, да кажем, да отидеш по ресторанти и така нататък. Okay. Докато а, а с тези 220 лева, примерно, средна заплата в, в нея години, Значи това говоря за средната заплата за. Значи средната заплата за страната беше около 200 лева. Тук в да малко по-високи бяха заплатите. Минималната беше 150 лева, при, средна... при минимална 130 лева за България. А... средната за ВМЗ беше 220 лева, при средна 200 лева за България на страната. Но с една минимална заплата, на прави сметка, какво можеш да постигнеш той като беше 200тинки тогава. киловата с тези 220 лева може да изгориш. Един хляб килограм, хляб беше 26 стотинки. И на кифла, каже, примерно, беше 10 стотинки. и на боза беше 6 стотинки. Един билет за градския транспорт и то в големите градове беше 600. -ти. А през сегашните лев билет за градски транспорт... Okay. Какво друго бих казал още? За, за разлигата между живота и тогава и сега. Значи, сегашния минимална заплата от 300 и... 60 лева и средна заплата от 500 лева. Какво може да се купи сега с тези заплати? При положение, че хлябът вече е 75 сутинки, то не е 1 килограм, а е 600 грама хляб. Токът е 17 сутинки киловатът, градския транспорт е 1 лев кифлата или баничката, това, което е закуска, основно, са по един лев-лев и триси, да, да направим съпоставката. Значи, с тогавашните заплата, какво можеше да се купи, и сегашната заплата, какво може да се купи. Да ни говорим, че, примерно, а, сегашното ходи на почивка е лукс, при тези областнословени цени по коракти хотели и така нататък. А тогава спокойно можехме да си купим, да, да отидем два пъти на почивка. Ходихме. Ние само можехме да си подложим. Ходихме два пъти на почивка, лятото и зимата. Зимата ходихме на зимни курорти, ски, а лятото ходихме на море или на Балкан. Така че. Това кога вече всичко започна се че... Така намаляват. Кои години? Еми, още първите години след промяната 92 3-та година, тогава започнаха безсмислено да се скачат цените, така наречената хиперинфлация. Спестяванията на хората тотално се нали, сринаха. И... Много хора останаха без работа, защото заводите просто предприятията се закриха, цели тук отрасли, цели предприятия просто извнъж, нали, бяха ликвидирани. Един е, тракторен завод, който тогава, в който работиха близо 6-7 хиляди души, вече не съществува. Не само, че продаваха машините вътре и оборудването, но вече започнаха да ръжите сгради и да бутат сгради. А той завод, произвеждаше трактори за цялата страна и ги изнасяше навън. Говорим конкретно за ВМЗ. -то, значи тогава в ВМЗ работиха около 22 000 души на площадка Сопот и общо с филиалите, които бяха извън. Соплът в страната, 28 000 човек. Значи автобуси всеки ден караха хората от 30-40 км, 50-60 км на работа до Соплът. И след това ги връщаха, съответно. И... А, когато ставаха тези съкръщения, нали, ти беше ли преценен за своят, своята работа? На времето на естествено, че трябва човек да бъде притеснен, защото в крайна край той не е застрахован за работното си място. И е, Въпреки, че бях рековорител тогава в те години, бях начал заместник началник и началник всех наложих ми се да прави съкрещения. Е, аз също не бях от тия, които бяха сигурни за работно си място, защото в един момент виждаш, че Производството се срива, няма пазари, няма работа. Имаше и периоди, когато цехът стоеше с дни, без, без да произвежда нещо и не само, че се притесняваш за работниците си, но се притесняваш и за себе си, защото виждаш, че няма работа, като няма работа, няма да има и приходи и заплати. Но беше ли трудно така? Отгоре ли решението? Кой е съкретиш или ти трябваше да го взимаш? Решението, е. решението го взимаш, а, снимаш се ответне но Те ти казват примерно колко души трябва да бъдат съкретени. Примерно, нали, казват еди колко си процента или еди колко си трябва да бъдат съкретени. Решението за хората ги взимаш ти, защото виждаш примерно кой е и кой... Кой е по-некачествен нали, работник, съответно се кръщаваш некачествен работник. Ама некачествен. Работник. Не, но не в къс как вземаш? Как? Е, И който това? брак, който дава брак, който работи по-бавно, по-мудно, който да кажем, се провинява, да кажем, отсъста от работа или съответно гледа да, да се скатай някъде. Беше ли трудно това, да взимаш такива решения? Естествено, че беше трудно. Естествено, че беше трудно, защото ти съживяваш се в човешките съдби и с съответните нали, негативи. Знаеш, че този човек като го уволниш, той няма къде се намери работа, докато преди промените, преди 90-та година, беше, бих казал, безпроблемно намирането на работа. Днес къде тълволняват или напускаш едното място, от отиваш на работа на другото място. Защото тогава работа просто беше в изобилие бих казал. Работата беше в изобилие. Даже имаше места, където не достигаха работници. Именно поради тази причина се наложи да се карат работници извън общината, от другите общини. Но не само тук, в тази община, в цялата страна работата беше в и и навсякъде винаги можеше да се намериш работа. И това ни те притесняваше, че примерно ще го уволнят днес или ти ще напуснеш доброволно, защото ни ти харесва работа и нити ти за харесва заплатата. И днеска казваш, айде, до тук бях, не напускам, защото нали, намерил съм си по-хубава работа. Докато след промяната вече това не може да стане, както и в момента не може да стане. Да. Всеки гледа, всеки гледа просто да се натиска за работното си място, само само да го държат и да го търпят. За да ни се кътят. А ти до кога година каза, че работиш робот... там? Еми, значи, при мен се получи как да кажа, малко. Е... На мястото, което работих, бях в лагерния завод. Значи този лагерния завод в един момент го продадоха, нали, на шведската фирма SKF. И, де-факто, SKF заедно с завода буквално купи работниците и от там нататък заплатата, с която аз останах, в смисъл наличи при купуването на завода, на лагерния завод от СКФ, тази заплата просто не беше въобще актуализирана, не беше повдигната дори и с някакви минимална сума и това ме принуди да напусна 2008 година завода. Иначе, 2002 година, исках, е. купих лови в не завод от Семезия Сопут. И. Mm -hmm. И работих още 6 години. Близо. Няма 6, по-малко от 6, 5 години нещо. И съм принудил да напусна. После. Как намерирам? А, работа намерих преди да напусна. Така Да. да, да. Естествено, аз никога няма да, да се оставя, просто работа се търсих две години преди да напусна, защото видях, че просто перспективите тук са почти никакви. И по обяви, по, с cv по интернет се търсих работа, докато се намеря и напуснах. Ти следваш ли нещо, къд става в общи терми, съдно за вода, все още, следваш ли съдно нещо, къд става? А, естествено, че се вълнувам от съдбата на завода, защото там е минала младостта на мен и в крайна ще съдбата на е ми безразлично. Още повече, че това е едно структуропредележащо предприятие, не само за, за общината, но и за държавата. Значи, бих казал, че на времето близо 30%, или да ни кажа голяма дума, 25% и 30% от приходите на държавата от валута, именно бяха от ВМЗ. И Беше и най-голямото предприятие в България. Вие мисли. И... Буквално храних не само както казах общината, но цялата държава. Това е забот. Mm -hmm. какво виждавс едно на... за пазището му? Мисля за бъдещето. Завода на тук региона, в смисъл, спрямо се на развитието на нещо. Значи, просто, според мен, бъдещето на Ремезе трябва да си остане като държавно предприятие, защото всяка една военна компания, държавата има участие в него. Не, и това е национална сигурност, националната сигурност на държавата. Ние говорим, че времето е създадено още преди така наречената комунистическа власт, т.е. от цар Борис III, като държавно предприятие и... е създадено но има с цел да обслужва българската армия, а в последствие той е обслужил и е продавал продукцията и на други армии чужди. Но основно е задоволявало българската армия и като такъв е, фактор би трябвало да се остане като държавно. Другия момент е, че само военно производство в ЕМЗ ни трябва да има. Според мен беше се ориентирало правилно към и гражданско производство, както правеше лагери, както правеше газови бутилки, значи газови уредби, просто това беше да къде, за патентът на ВМЗ, лагерите и газовите уредби. Но идните ги продадоха лагерите, газовите уредби просто ги ликвидираха и газовите системи. И остана само военното производство, така че според мен не би трябвало да има само ориентиране към военното производство, трябва да има някакво гражданско производство, което трябваше да се развива според мен с тези години и имаше такива идеи перспективи, но те вече отдална са заглъхнали. Това беше съм... моите въпроси. Ти искаш нещо да добавиш, когато не съм питала. Ми, Тъм... не може да друг момент. Mm -hmm. Нещо друго. Това, че. Е... Как да кажа. Е... Съдбата на този завод не е безразлична на нито един от живущите тук в е... тази община и този регион. И много хора се спомнят с носталгия за тези години, специално от тези, които са работили по нова време и сега, и поради тези социални придобивки, които ги имаше по понези години. Аз казах, че се ходише много на Каква е разликата между сега и тогава, значи, че да, тогава наистина не можехме да ходим е, в така нареченият капиталистски свят зад желязната завеса, но пък ходихме все от Лесотслагер можеш да ходим и съм ходил. Ходил съм и в Русия, и в Украина, и в Румъния, и в Унгария, е, и в, е, в източна Германия, билщото ГДР, нескорзи. Малко преди промяната, демокрацията, ходихме и в Гърция. Прав, все пак, нали, дадоха някакъв карт-бланш. Защото можехме да си го позволим с парите и със средствата, които заработвахме. Докато сега свободата е наистина, бих е казал, безгранична. Може да ходиш навсякъде, но не може да отидеш, защото нямаш средствата, нямаш парите, с които да разполагаш да отидеш. Просто не може си го позволиш. Значи така е била М да. промената от твоя гледна точка. Да, точно така. Значи промената много негативно се отрази от на... На... на сигурността на хората. Защото преди е, можехме и съм се прибирал пеш е, без проблеми посред нощ. Е, от други съм се прибирал пеш е, от от Централна град до Столинския град, е така на разход калят mm -hmm. време. М без да ме е страх от нищо, без да се притеснявам от това, че някой ще ме нападне или ще, ма, ще ме направи нещо. Докато сега просто сигурността на живота е, бих казал, много на ниско ниво, страхуваща деца казва, за през деня да излееш някъде така по-ново самотено място. така ли вечерно време да замръкнеш, да, да се прибереш късно или нещо, нещо друго. По-рано вратите на апартаменти почти не се заключаха. Сега гледаш да се отключиш, да сложиш врата, дигана и така нататък, само и само да не влие някой да те нападне или да те убире. Да. да ни говорим, че, да кажем, нали, такива обекти, които, да кажем, вили и съмотно са, Къщи без, нали, обитавани, къщи, защото са разбиват, обират се и така. А спрямо се на това политическата страна, коя... Моя? Спрямо се на политическия свят, тези партии, нали, правителството... Въобще effect. нямам доверие на никаква партия, на никакво правителство, 20 години вече. Защото надеждата, сега тряхме някаква надежда, че който дойде, нали, следващото, който дойде ще направи нали, някакво подобрение на живота, но явно няма, няма никаква альтернатива. Просто поради тая причина и младите бягат на лънга. Значи е, аз ако бях, може би, по-млад, сигурно и аз е ще е да предприемах ход да отива на вълнка. Просто безработища за тук е голяма, хората трудно си намират работа и... М -м за абсолютно никакви доходи, почти минимални доходи, които ни може да се издържат просто. Окей. Okay. Ми... Това е. Благодаря, че това ще края на интервизу. Добай.